Kapitola 131. Černo za měsíčního světu Friends s Joshem odvedl při stanu dobrou práci. Uprostřed byl tak vysoký, že již jsem v něm mohl stát, ale když mě zraní vlezli s oběma dívkami, bylo tu plno. Jemně jsem plavovlasou Elí postrčil k posteli z stýdek. Sedni si, pobídl jsem mi v lítně. Když nereagovala, vzal jsem mi z ramena a posadili Nechala sebou postrkovat, modré oči měla široké a prázdné. Prohlédl jsem ji hlavou, jestli nemá nějaké zranění. Žádnej jsem nenašel a usoudil jsem, že je jen hluboce otřesena. Halku jsem se prohraboval v tumoku, potom jsem nasypal dušálku trochu drcených listů a zelil je vodou ze své kožené láve. Dal jsem šátek Elí do ruky, ona si ho nepřítomně vzala. Vypij to. Pobídl jsem jí a snažil jsem se napodobit tón, kterým si feluriantu a tam zjednávala mou bezmyšlenkovitou povolnost. Možná se mi to povedlo, nebo snad měla opravdu žízeň. Ale tak či tak, líná nápoj vyprla do dna. Její oči měly stále ten vzdálený pohled jako dřív. Odměřil jsem další dávku drcených listů, zalal vodou a podal hníček tmavou vlasé dívce. Zůstali jsme tak pár minut, já s nataženou rukou, ona s požemi svěšenými podél těla. Nakonec bříkla a zaostřila na mě. Co si dal? zeptala se. Drcené veliové listy, odpověděl jsem mírně. Je to protijed. To maso bylo otrávené. Její oči mi zdělovali, že mi nevěří. Já to nejedla. Bylo to i v pivu. Viděl jsem, že zopila. Dobře, řekla. Chce se mi umřít. Zloukaj jsem si povzdechl. Nezabije tě to. Jen ti bude hrozně zle. Budeš zvracet. Pár dní budeš zesláblá a budeš mít křeče ve svalech. Zvedl jsem hrnek a nabídlí ho. Proč se staráš, že si mě zabijí? Zeptala se bezbarvě. Když ne teď, tak později. Radši umřu. Za tělo zuby, větu nedokončila. Oni tě neotrávili. To já otrávil je a ty jsi k tomu přišla náhodou. Je mi to líto, ale tohle ti pomůže z nejhoršího. Kryn na okamžik zaváhala, potom její pohled stvrdl jako ocel. Podívala se na harnek, pak upřela oči domích. Když je to neškodné, Vypij to ty. Nemůžu, vysvětlil jsem. Uspalo by mě to a já mám v noci pár věcí na práci. Kryn zalétla pohledem k posteli z kožešin na podle se stanu. Vykouzl jsem svůj nejněžnější, nejsmutnější úsměv. Nemyslím tyhle věci. Stále se nehýbala. Zůstali jsme tak dlouho. Slyšeli jsem odkud si z lesa tlumené zvuky zvracení. Zdychl jsem a spustil ruku se šálkem. Koukli jsem dolů. Eli už se stočila do klubíčka a usnula. Její tvář vypadala téměř uvolněně. Zlubokaj jsem se nadechl a vrátil se pohledem ke Kryn. Nemáš žádný důvod mi věřit, připustil jsem. Ne po tom, co se ti stalo. Ale doufám, že mi přece jen věříš. Znovu jsem jí nabídl šálek. Ve zmrkání se mi dívala do očí. Potom natáhla ruku pro hrníček. Vypila všechno jedním douškem Trochu se zakučkala, sedla si. Oči tvrdé jako mramor se upřely na látku stanu. Usedl jsem kousek od ní. Za patnáct minut už spala. Obě jsem přikryl dekou a prohlížel si jejich tváře. Ve spánku se zdály ještě krásnější než dřív. Odrnul jsem krin z líčka pramen vlasů. K mému překvapení otevřela oči a podívala se na mě. Nějakým mramorovým pohledem, který na mě upírala předtím. Hleděla na mě tmavýma očima mladé deny. Stnul jsem s rukou na její tváři. Okamžik jsme se na sebe dívali. Pak se jí oči znovu zavřely. Dokázal jsem poznat, jestli uspala droga nebo jestli se dobrovolně odevzdala spánku. Usodili jsem se ve vchodu do stanu a položil jsem si Cezuru na kolena. Vnitro mi vřel hněv a pohled na spící dívky na mě působil jako vítr na žhavé uhlíky. Zatěl jsem zuby a přeměl jsem se myslet na to, co se tady stalo a nechal jsem ten oheň zuřivě plápolat, nechal jsem jeho žár, aby mě naplnil. Sluboukaj jsem dýchal a chystal se na to, co mělo přijít. Čekal jsem tři hodiny a naslouchal zvukům tábora. Doléhal ke mně tlumený hovor, tvary věd bez jednotlivých slov umlkali a místili se s a zvuky, jak lidé zvraceli. Dlouze, pomalu jsem se nadechoval, jak mě vašit učela, uvolňoval jsem se počítáním dechu. Pak jsem otevřel oči a podíval se na hvězdy a usoudil, že nastal správný čas. Svolnej jsem se zvedl a pomalu se protáhl. Na nebi visel řádný kus půl měsíce a okolí se zdálo velmi jasné. Polným krokem jsem došel k táborovému ohni. Už z něj zbyly jen doutnající uhlíky, které prostory mezi dvěma vozy moc neosvětlovaly. Oto tam byl, jeho mohutné tělo se zhroutilo k jednomu kolu. Cítil jsem zratky. Jsi to ty, kvote? zeptal se zastřeně. Ano, dokračoval jsem v chůzi k němu. Ta čupka, Ane, to jehně pořádně neuvařila, zasténal. Přísahám Bohu, takhle zle mi ještě v životě nebylo, zhlédl. Tobě nic není? Cezura kmitla. Od čepele se krátce odrazil měsíční svět, než mu dostěla hrdlo. Ráboravě se zvedla koleno, pak se překotil na stranu, ruce mu zčernaly, jak si se krk. Nechal jsem ho krvácet, umírajícího. Ale ještě ne mrtvého. Hodil jsem kus křehkého železa do uhlíků v ohništi a zamířil k ostatním stanům. Když jsem obešel jeden z vozů, překvapil mě Laren. Polekaně vykl, když mě zahlédl přicházet s obnaženým mečem, ale jen ho zpomalil, že se mu sotva podařilo zvednout ruce, než ho Cezura sekla do prsou. Vydal zdušený výkřik, pozadu upadl a svíjel se na zemi. Nikdo dnes následkem jedu nespal právě tvrdě, takže Larenův výkřik všechny vyhnal z vozů a stanů. Právorali a divoce se Ze zadu z otevřeného vozu blízko mě vyskočili dvě nezřetelné postavy. Věděl jsem, že to musí být Josh a Fren. Jednoho jsem udeřil do oka a ještě než dopadl na zem, roztřel jsem druhému břicho. Každý to mohl vidět a teď už se ozýval pořádný vřískot. Většina z nich se aperecky potácela ke stromům, Někteří přitom padali. Ale Tim se na mě vrhl. Těžký meč, který ostřel celý večer, se v měsíčním světle stříbřitě leskl. Ale já byl připraven. Dechal jsem si vklouznout do dlaně druhý, dlouhý, křehký kus železa a zamoulal spojení. Pak, jak mne se přiblížil na dosah úderu meče, přeloml jsem železo mezi prsty. Meč se v jeho rukou roztříštil se zvukem rozbitého zvonu a jeho kusy popadaly do tmavé trávy a zmizely v ní. Ten byl zkušenější než já, silnější a s dosahem. Jej otrávený a s polovinou meče se docela předvedl. Trvalo mi skoro půl minuty, než jsem pronikl jeho obranou pomocí milence z okna a usekl mu ruku v zápěstí. Padl na kolena, vyrazil ze sebe chreplavé zavití a sevřel si pahýl. Udeřil jsem ho do prsou a dozeběhl se k lesu. Boj netrval dlouho, ale záleželo na každé vteřině, protože ostatní se už stačili ztratit v lese. Vátal jsem směrem, když jsem zahlédl jednu z potácejících se postav. Byl jsem neopatrný, takže mě Alek, který se na mě vrhl ze stínu stromu, překvapil. Neměl meč, jen malý nůž, který se zalesklo v měsíčním světle, když po mě skočil. I nůž může člověka zabít. Bodl mě do břicha, svalili jsme se na zem. Pohodili jsem se do spánku u kořen a ucítili jsem v ústech krev. S námahou jsem se postavil na nohy dřív než on a přesekl jsem u šlachu pod kolenem. Pak jsem ho vodl do břicha a nechal ho tam i s jeho proklínáním. Vyrazil jsem honit ostatní. Roku jsem si pevně držel na ráně. Viděl jsem, že na mě brzy uhodí bolest a potom už to možná dlouho nepřežiju. Byla to dlouhá noc a já vás nebudu zatěžovat podrobnostmi. Našel jsem je všechny, než se vymotali z lesa. A ne, si na bezlevém útěku zlomila nohu, tým se dostal skoro půl míle od tábořiště i přes ztrátu ruky a ráno v prsou. Křičeli a proklínali a proseli o slitování, když jsem je pronásledoval lesem, ale nic z toho, co řekli, mě neusmířilo. Byla to strašná noc, ale našel jsem je všechny. Nebyla v tom žádná čest, žádná sláva, ale byla to svého druhu spravedlnost. Byla tu krev. A nakonec jsem všechna těla přinesl zpátky. Vrátil jsem se do stanu, když se nebe začínalo barvit známou modří. Kousek pod pupkem mi hořela ostrá čara bolesti a z nepříjemného tahu, který jsem cítil při každém pohybu, jsem poznal, že mi zaschlá krev přilepila košili kráně. Nevšímal jsem si toho. Bylo mi jasné, že pro sebe nemůžu nic udělat, když se mi třesou ruce a pořádně nevidím. Musel jsem počkat na úsvit, abych zjistil, jak vážně jsem zraněn. Snažil jsem se moc nemyslet na to, co jsem si pamatoval ze své práce v medice. Jakákoliv hluboká rána do břicha slibuje dlouhý, bolestivý pochod do hrobu. Zkušený lékař s patřičným vybavením by to mohl změnit, ale byl jsem daleko od civilizace. Právě tak bych si mohl přát kus měsíce. Otřel jsem meč, usedl do vlhké trávy před stanem a začal jsem přemýšlet.